Hiru eragileen egitasmoak hautatuak izan badira, aurkeztutatko proiektuaz gain, azken urteetan egindako lanaren saristatzeko izan da ere. Ahatik, Hirue egitasmoak batzea galdegin zaie. Eta joan den ostiralean dute egin lehen bilkura. Horre laipare euskalegiari ekintza programa baten muntatzeko ardura emaiten zaio. Hiruel bururen alde, trantsizio ekologikoa, tokiko baliabiden garapena eta enplegu soheraren alde. Siberoako herri da gehienika intzinatua. Jura baitagoizinek plantatu trantsizioaren gainan. Herri elkargoko buruak aipatzen auzku lehen urtzak, Dominik Bosk. Bai, 8% hor tortaintere txartzen sibimileta hiona, ne? Donc, odinen inginia salubate energiaren guna bat ne? run, angañan, goberen transformaites, jakusteko jentexaksen eta bai eh, konsumazioen modelen kanbiatzeko cam, bai eh, guk guk zure torto den eta egun ikusten, Bai, 38 ke bai Ordin husutia haueneik aifat uicienak, bai izolazion eta horikoro. Horzien tekik hasi dier, kuseli esercien, nula zen egiten, gente está exponiendo, mira, va a estar gente a charrir mongi o gei eta eta berne mundu le hinchago, amboshau amboshau tekinginia, gente bat okupatseko eta. Baina funtxante tepoz izeneko proiektu deialdiak, Ialdiak se recartzen Dominik Bosk. L'ha tagout de que ta oite passos importante età i costesñege etsiban sonando hola un sala e ricu dicu età doidò ia biaze cu di un projecte economique e ciit helsenadrola et trovato hoica i di ago va beste economia al detiche oiana de la medio etola l'ha Garazi baigohi herri elkargoan aldiz, ez dira inbestea intzinatuak. Herri elkargoko lehendakari dakari orde den pier eierabide. Zirkuitu e, motza horiek aparte, beste zeak ez estudioan dira denak, ala batzu deia hasia dira, zeitetan. Ez deia hasiak ez dira, e, estudioak dira bakarrik, ez ono e, gazte gira proiektu horietan. Gendean interesa zertan da, funtsan. Bon, jendien interesa behar da geroa gehio jende ahi da hor zen zei behar dela egin hori buruz. Eta hor e, bada geruak gehi gehio jendeak enterrezatzen mitira gauza hori. E, uh, hori interes interesa bakarra? Bo interesa, interesa da ere e, zenta bon e, zer izan den den hola asegituz, huai bezala segituz, ondoko urtetan. Eta gero bada ere interesa zenta launtzak izanen dira gauza horren alde. Eta funtsian agian espero da be energia berriz tagarriak fursilak beno merkiago izaita ez? Hori bat da, bon ez dakit behala hartaratuko ginen, baina bon uste dut somaitukte gora bera halare e, merkatuko den energia horikin. Ipare Euskal Herriko autetxen kontseiluak bere aldetik, agenda hogeita bat izeneko lanketa bat eraman zuen 2000-a lauazgeroz. Ura, klima-energia plana, elikadura kudeantza eta zirkuitu laburrak eta besterekin. Orain behaz, hiru proiektuak batu behar, hiru instituziuek adostasunak lohtu dituzte gai hauetan. Tokiko energia begitzaile saren garapena, eredu emanko gen hobetzea, laborantxan adibidez, eta etxe bizitzen energiaren erabibitpenaren kudeak eta hobetzea besteak beste.